Bismillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Wabarakatuh. "Kata al-Mustannif رحمه الله تعالى في كتابه استماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجاهمية." "Kata al في تاريخه. Kata Muhammad bin Fudail عن Fudail bin Ghazwan عن Nafi' عن Ibn Umar رضي الله عنهما. Kata." لما قبد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا وقال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت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 Wa al-Bukhari fi tarikhih imam al-Bukhari berkata dalam kitabnya tarikh Al-Bukhari memiliki berapa kitab ada Sahih Bukhari itu yang paling termasyur ada namanya Tarikh al-Bukhari ada juga Al-Adabul Mufrad ya Dalam kitabnya At-Tarikh Qala Muhammad ibn Fudail Bukhari meskipun dia berkata berkata Muhammad ibn Fudail An-Fadhal ibn Ghazwan al-Nafi' Dari Fadhal ibn Ghazwan Dari Nafi' An-Ibn Umar radiyallahu anhumah Dari Ibn Umar Semoga Allah muridhui keduanya Berkata Ibn Umar Lama qubit Rasulullah s.a.w. Tadkar Rasulullah wafat Dakhal Abu Bakr Radiyallahu anhu alaihi Masuklah Abu Bakr Siddiq Kerumah Rasulullah Masuklah ke dalam bilik Nabi yang ketika itu Rasulullah berada di rumah putrinya Aisyah, faakabbah ali, maka beliau memeluk Nabi yang mulia Nabi Sallam, wakabbah lajabhatah dan mencium keningnya. Ini menunjukkan boleh orang masih hidup mencium orang yang telah meninggal sebagai tanda kenangan perpisahan, mencium keningnya, ya. وقال بأبي أنت وأمي berkatalah Abu Bakar aku tebus engkau dengan ayah ibuku tibtahyan umaytan alangkah baunya ad, maksudnya alangkah harumnya dirimu ya Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau mati wa qalam man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad maka Abu Bakar pun berkata kepada para sahabat yang saya sebutkan kemarin bagaimana isauan mereka mendengar Rasulullah wafat sehingga Umar marah-marah dan mengancam orang yang mengatakan Rasul wafat akan dia potong tangannya maka Abu Bakar pun setelah mencium Rasulullah beliau menghadap manusia dan beliau berkata ungkapkan ini barang siapa yang menyembah Muhammad fa inna Muhammadin qad <tuh> sesungguhnya Muhammad ini telah wafat waman kana ya'budu Allah barang siapa yang menyembah Allah fa innallaha fis sama' sesungguhnya Allah di langit hayyun hidup la yamut tak pernah mati Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala ya dalam kitab tarikhnya secara ta'liqan ta dan hadis ini memiliki pengkuat. ya dalam riwayat-riwayat lainnya naam wa bi sahihil bukhari min hadisi sahl Ibn sa'din as-sa'idi radhiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف بينهم فحانت الصلاه فجاء المؤذن الى ابي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث ففيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشار الى ابي بكر انمكس مكانك فرفع ابو بكر يديه فهم بالله على ما امره bihi Rasulullah thumma thumma staakhir fad zakarahu Wa fi sahih al-Bukhari dan dalam sahih Bukhari min hadits Sahal bin Sa'ad dari hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba ila Bani Amr bin Auf Liusliha yusliha bainahum Rasulullah pernah pergi ke Quba terjadi perselisihan antara Sahabat-sahabat beliau Antara suku yang terdapat di Kuba Bani Amr bin Auf Maka Rasulullah pun berangkat Ke Kuba Menamaikan mereka ini Setelah selesai Rasulullah pun kembali Dari Kuba ke Masjid Nabi Perjalanan sekitar 3 sampai 4 kilo Fahanatul salatu Telah datang Waktu salat Fa aja'al muadzinu ila babakkin Radiyallahu anhu Maka datanglah muadzin Bilal menemui Abu Bakar Siddiq menjelaskan Nabi sedang pergi. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi belum datang. Ya, melihat Rasulullah pergi dan boleh jadi mungkin terlambat datang, maka mereka minta agar Abu Bakar Siddiq datang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadis, kemudian disebutkan hadis. Wa dalam hadis ini Ya, annar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyarat kepada Abu Bakar makanak. Ketika Rasulullah datang, Abu Bakar sedang menjadi imam. Dia mengetahui kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin dari langkah-langkah. Ya, maka Abu Bakar enggan menjadi imam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Bakar isyarat animku makanak. Tetaplah engkau berada pada tempatmu ya, tetaplah engkau lanjutkan suratmu ya, ini menunjukkan bolehnya imam yang mafzul, walaupun ada yang fadil, imam yang tidak lebih utama, walaupun ada yang utama boleh menjadi imam dan sah keimamannya dan ini menunjukkan bagaimana engganyawa bakar siddiq maju sementara Rasulullah ada di belakangnya ya, farofa'a abu bakir nyadaihi Fahamilillah ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bakar mengangkat kedua tangannya dan dia memuji Allah Subhanahu taala atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma sta'khar. Kemudian dia mundur ke belakang sedikit, fa Kemudian disebutkanlah hadis ini. Terus disebutkan qaul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. عن إسماعيل عن قيس قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا تلقاك أذماء الناس ووجوههم فقال عمر رضي الله عنه لا أراكمها هنا Innam amru minha huna, wa ashara biyadhihi ila samai Ya, pada kisah Abu Bakar tadi, Abu Bakar mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, farafa Abu Bakar ni maksudnya menunjuk Allah yang di langit. Kemudian dia memuji Allah subhanahu wa taala. Ya, atas perintah Rasulullah saw. Ini menunjukkan Abu Bakar meyakini Allah di atas. Kemudian pada kisah berikutnya. Dikutip qaul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan perkataan Umar dalam hadis ini ya An Ismail bin Al-Qais dari Ismail dari Qais kal. dia berkata lama qadima Umar radhiyallahu anhu asy-Syam tatkala Umar tiba di negeri Syam istaqbalahunnas wa huwa ala ba'idihi orang-orang menyambutnya sementara dia ada di atas tunggangannya faqalu Maka mereka berkata, ketika itu Umar mengendarai, ya, tunggangan sederhana. Boleh jadi yang dikendarainya adalah, ya, iaitu kuda yang sederhana, atau unta yang sederhana, atau keledai yang sederhana. Fakallo, maka mereka berkata, ya, Amirul Mukminin, law rokib ta Mereka berkata, ya, Amirul kenapa tidak kau tunggangi saja kuda yang bagus? kuda yang memang disiapkan untuk membawa kereta kencana ya, para raja-raja namanya berdaun kuda besar ya, bukan kuda kecil kuda arab kuda kecil berdaun kuda besar kenapa tidak kau naiki saja berdaun tilqa'a udzama'in nas talaqqaka udzama'an nas ya akan menyambutmu orang-orang besar wujuhuhum pejabat-pejabat mereka hal ini terjadi ketika Umar Muqattab datang ingin Wallahu ta'ala alam menak, yakni ketika Umar Muqattab datang untuk menyempurnakan perjanjian bahawa orang-orang nasara menyerahkan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin maka Umar datang dengan tunggangan sederhana nampak sebagian sahabat mereka merasa tak nyaman melihat keadaan Umar dalam riwayat ketika itu Umar ya bajunya berlepotan lumpur karena mereka melewati lumpur ya dan dia mengangkat sandalnya maka orang-orang melihat Umar dalam keadaan yang tak nyaman dipandang pembesar ya mereka berkata kenapa tidak kau kendarai berdaun kuda yang tangguh ya, kuda besar ya talaqqaka uẓumānnas uẓumānnasi wa wujūhuhum karena engkau akan berhadapan dengan orang-orang besar ya pembesar-pembesar Baitul Maqdis faqala umar radhiyallahu anhu maka umar berkata la arakum hahuna aku tak ingin melihat kalian di sini lagi pergi tinggalkan aku innamal amru min ha'una sesungguhnya semua urusan bukan dari sini bukan dari baju ini tapi dari min hahuna dari sini Wahsharobiyah dihilas sama. Dia tujukan tangannya ke langit. Kita dimuliakan bukan gara-gara baju kita, tapi gara-gara yang di sana. Ia ya. dalam beberapa riwayat ketika itu, ia ya, disambut oleh Abu Ubaidah Amilul Jarrah. Dia katakan wahai Amirul Minin, ia ya, engkau akan berhadapan orang-orang besar pakai nus seperti ini. Maka berkata Umar, kalau bukan engkau yang ngomong wahai Abu Ubaidah. Mungkin sudah kutempeleng. Laulaka <laughs> ya Abu Ubaidah, seharusnya enggak engkau ngomong seperti itu. Ya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam, dengan mengamalkan Islam, menegakkan kalimat tauhid. Ya, dengan itu Allah muliakan kita. Fama matataba taqayna Islam azalna Allah. Kalau kita cari kemuliaan dengan sesuatu di luar Islam, Allah akan hinakan kita. Kemuliaan dengan bukan dengan pakaian. Bukan dengan jabatan. Kemuliaan dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan di luar daripada hal ini, Allah akan hinakan kita. Naam. Wa dzakara Abu Nuaim bi isnadihi anhu, Wailun li ardi. من, دي من ديان السماء يوم يلقونه يوما يلقونه يوما يلقونه, يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على ركب ولا على رحب وجعل كتاب الله مرآة بين عينه مرآة وجعل كتاب الله مرآة بين عينه Wa dzakara Abu Nu'aim bi isnadihi anhu Abu Nu'aim ya Al-Isfahani menyebutkan dengan sanadnya dari Umar Wailun lidayanil ardi celakalah bagi penguasa di bumi ini min dayanis sama dari penguasa di langit maksudnya Allah inilah dia penguasa di langit Allah di langit celakalah penguasa-penguasa di bumi ini daripada penguasa di langit sana yaumail qawnahu pada hari berjumpa dengan Allah hari kiamat Ya, ancaman kepada setiap penguasa yang diberikan kekuasaan. Di dunia mereka sewenang wenang dalam berbuat, berhukum. Ya. Bencana akan mereka datang da dapatkan kelak di hari kiamat. Binasalah kata Umar, celakalah penguasa di bumi ini. Kelak di hari kiamat tadi pada hukuman penguasa di langit illa man amara bil adl, kecuali jika dia di bumi ini Menegakkan keadilan, memerintahkan untuk keadilan ditegakkan. Wa Khodabil Hak memutuskan dengan kebenaran, bukan dengan kezaliman. Wallam Yaqdi Alahawan dan dia memutuskan bukan dengan hawa nafsu. Walla Alaragha bin Walla Alarohabin dan dalam memutuskan dia bukan kerana mengharapkan sesuatu ataupun daripada takut sesuatu. Dia memutuskan bukan kerana mengharapkan sesuatu imbalan ya dan tidak pula memutuskan karena takut dari bahasa sesuatu wa ja'ala kitaballahi mir'atan baina 'ainayh dia jadikan Quran kitab Allah di antara kedua pelupuk sebagai petunjuk pedoman dalam berhukum ya ini adalah ancaman kepada para penguasa di bumi ini dari penguasa di langit yang kita perlu jelaskan di sini adalah ungkapan dari penguasa di langit bahwasanya Allah di langit na'am Waqala Ibn Abi Shaybata Hadathana waqi'un An Ismaila An Qaisin Qala Lama qadima Umar Lama qadima Umar Istaqbalhu Annasu Wahu ala ba'irihi Faqaluu Ya amir al-mu'minina Law rakibta Birzunan Talqaka uzama'u an-nas Wa wujuhuhum Faqala Umaru ala arakum ha huna al amru min ha huna wa ashara biyadi ila samai eh, ayo mutakarrir ini diulangi kembali teruskan wa qala usmanu ibnu sa'idin sa'idin ad-darimiy ad-darimi ad-darimi Ad haddatsana musa ibnu ibnu ismaila qala haddatsana jarir ibnu hazimin qal sami'tu aba يزيد الم المزني ابا يزيد ابا يزيد سمعت أبا يزيد يزيد المزني, المزني المزني قال لقيت لقيت لقيت لقيت امراة عمره لقيت امراة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال لها خولة خولة Kaulat bintu Thalaba. Kaulat bintu Thalaba. Kaulat bintu Thalabata. Radiyallahu anha. Wao, yasiru ma' al-nasi, fastaqfatuh, fawqafalha, wadana minha, waasqa ilayha rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Rausah. Habosta rujalat Quraisy ala hadi Al-Ajuzi, Qala, wa ilakah tadi man hadhi? Qala, la. Qala hadhim rautun. Sami Allahu shaqwaha min fukh Sabi semawat. Hadi khoulat khoulat bintu Sa'labah. Wallahu, loulam. Wallahi, wallahi loulam tancerf anni ila al-laili man saraftu hatta taqdiya hajataha illa anta aila anta dharani sala tahdharani salatu usalliyaha thumma arji'a ilaiha hatta taqdiya hajataha berikutnya kisah antara Umar bin Khattab dan Khawlah Bintu Sa'labah Khawlah ini adalah wanita yang Allah turunkan dalam Al-Quran surat disebabkan dia namanya surat Al-Mujadilah atau Al-Mujatalah yang berbunyi Qadasami Allahu Qaula Lati Tujadiluka Fi Zawajihaa Allah telah mendengar ya, pengaduan seorang wanita kepadamu dia mengadukan tentang suaminya wa Tashshuhakiilah dan dia mengeluhkan deritanya kepada Allah Karena suaminya marah kepadanya ya Qais. marah suaminya kemudian dia mengatakan ungkapan tak baik berkata suaminya Anti hummi. engkau sekarang haram aku datangi sebagaimana punggung ibuku engkau bagaikan punggung bagiku engkau bagaikan punggung ibuku maksudnya sebagaimana aku haram mendatangi ibuku mencampuri ibuku haram pun mencampurimu ini ungkapan kemarahan orang-orang Arab ketika marah kepada istrinya. Dia bersumpah tidak akan mau mencampur istrinya. Dia haramkan istrinya sebagaimana haram baginya ibunya. Maka Allah marah. Allah mengatakan, ya sesungguhnya istri, istri itu bukan ibu. Qadizami Allahu Qolulillati Tujadiluk Fi Zawjika Zawjihah Wa Tashkiilillah Wallahu Yasmau Taqawurukum Inallah Samiun Basir Allah dengar bintangkan berdua Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah mengatakan mahunna ummahatihim. Istri-istrimu itu bukan ibu. Jangan disamakan. Ya. Akhirnya datanglah ketika Thu'lah mengadu kepada Nabi, ketika Nabi di rumah Aisyah. Jarak antara Nabi dan Aisyah serta Khawlah jauh. Aisyah hanyalah mendengar suara-suara tak jelas kerana khawlah benar-benar malu dia berbincang dengan suara perlahan Ya Rasulullah ya suamiku Qais itu telah lama aku bersamanya dia makan masa mudaku. aku telah mengeluarkan untuknya anak-anaknya sekarang setelah aku telah tua rentas seperti ini dia katakan apa yang dia katakan dia katakan engkau haram bagiku sebagaimana haramnya ibuku punggung muharam bagiku sebagaimana punggung ibuku ya, dan hanya kepada Allah kemengadu ya Rasulullah andai kata anak-anakku bawa kepadanya kuserahkan kepadanya anak-anak itu tak ada yang merawat andai kata anak-anakku pelihara, jauh mereka kelaparan tak ada yang bernafkah ya, maka turunlah ayat menjelaskan perkara ini orang yang melakukan zihar kalau mau kembali kepada istrinya wajib ya membebaskan budak jika tak ada budak berpuasa selama 30 ya ini selama 60 hari ya selama 2 bulan inilah balasannya yang Allah telah dalam surah al-mujadalah jadi waqala Uthman bin Sa'id Ad-Darimi berkata Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dalam mustadnya hadatsana Musa bin Ismail kala Musa bin Ismail menceritakan kepada kami dia berkata. Hadithan Jarir bin Haji minqal. Jarir bin Haji menceritakan kepada kami dia berkata. Samiyyah bin Yazid al Mujani berkata. Aku mendengar Abu Yazid al Mujani berkata. Lakiat imuraat umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang perempuan. Terkala umar dengan pasukan sedang berjalan. Lewatlah seorang perempuan. Ya, yang telah tuarun runtah yu qalu bintu thalabah orang-orang menyebutnya Khaulah bintu thalabah radhiyallahu anha wa huwa yasiru ma'annas ketika itu Umar sedang berjalan dengan pasukannya fast tawqafat hu maka seketika Khaulah memerhentikan Umar ya wa dana umar pun berhenti berhentilah semua pasukan Umar pun mendekat kepadanya wa asgha ilaiha rahsah Umar dekatkan kepalanya untuk mendengar apa yang diinginkan. Ya, menunjukkan perempuan ini bukan perempuan biasa. Umar Amir Mu'minin berhentikan mungkin jumlahnya ribuan pasukan gara-gara seorang perempuan memberhentikan dia di tengah jalan. Dia mendekat kepada perempuan tersebut, dia dengarkan perempuan tersebut apa yang diinginkan. Ya hatta qada hajataha maka perempuan ini berbincang-bincang kepada Umar sampai selesai ditunaikan hajatnya ya wan sarafat kemudian dia pun setelah itu pergi meninggalkan Umar fa qala lahu rajulun di antara pasukan yang sekian banyak ada yang berkata berkomentar ya amirul mukminin wahai amirul mukminin gelar untuk Umar habis tharijalan atau habas tharijala quraijalat quraisyin semua orang-orang Quraisy ini kau tahan berhenti yaalah hadhi al-ajuz gara-gara engkau berhenti ya mendengarkan perbincangan perempuan tua tadi kala maka berkatalah Umar wailaka wailaka tadriman hadhi eh jangan kau sepilihkan kau tahu siapa perempuan ini kala lah berkata tadi saya tak tahu perempuan ini siapa yang saya tahu dia perempuan tua <tuh> Subhanallah Qala hadhi muratun Sami allahu syakwaha Min fauqi sabi samawat Kalau dengarkan Perempuan ini bukan sembarang orang Dialah perempuan yang Allah dengarkan Pengaduannya dari atas langit ketujuh Ini menunjukkan Allah Di atas Dan ibunda kita pun mengatakan Ya Segala Masuci Allah ya, Segala puji bagi Allah SWT, Yang pendengarannya mencakup Segala sesuatu Aku dekat dengannya Tak mendengar dengan jelas apa yang dia bincang kepada Nabi Allah dari atas langit ketujuh Mendengar perbincangannya Ini perkataan siapa? Ha'isyah Jadi kalau orang yang datang belakangan mengatakan Tak boleh Allah dikatakan di langit Berarti dia bertempat Wallahi. Mereka menyelesaikan dalil Menyelisih ayat. Menyelisih hadis, Menyelisih perkataan sahabat. Nanti menyelisih perkataan tabi'in. Nanti menyelisih tabi tabiut tabi'in. Nanti menyelisih imam yang empat. Bagaimana pula dikatakan imam Allah di atas wahabi. Wahabilah Rasulullah. Wahabilah Aisyah. Wahabilah Umar. Wahabilah Abu Bakar Siddiq. Wahabilah semua orang. Bahan Allah. Ya, memang mengatakan Allah di atas tuh habis. Ya, memang mengatakan Allah di atas Allah sendiri, berarti Allah wahabi. Ya, Allah Akbar. Kita heran. Malu. Ya, dengan perkara-perkara semacam ini disebutkan kesesatan kepada orang yang mengatakan di atas tersesat. Ya, dikatakan akidah mereka bermasalah, menyimpang. Mujassimah mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang mengatakan sama? Tak pernah kita katakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak pernah kita kata Allah Subhanahu Wa Taala diliputi tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Jadi kata Umar, kau tahu siapa perempuan ini? Perempuan ini ngomong Allah dengar Dari langit ketujuh pengaduannya. Bagaimana aku tak dengar dia? Allah saja dengar siapa aku ini dibandingkan Allahu Jalalahu Ala ini menunjukkan betapa besarnya Umar mengagungkan Allah, sehingga dia besarkan, siapa yang Allah besarkan, dia agungkan siapa Allah agungkan, dan Allah mengagungkan wanita ini, Umar pun mengagungkannya kerana Allah mengagungkannya ketika orang tak tahu ya amin, gara-gara seorang perempuan tua semua kau berhentikan kau tahu siapa perempuan tua ini, Allah saja mendengar mengaduannya. bagaimana aku tak dengarkan? kan, apa kata Umar ya Wallahi laula tansarif anni ila al-laili man demi Allah sekiranya dia terus ngomong denganku aku tak tinggalkan dia hatta taqdi hajataha sampai selesai dia ya, menyudahi apa yang diinginkan dariku illa an salatun fa usallihha kecuali tiga, jika datang waktu salat aku salat dulu kan salat itu wajib ya thumarji ilaiha setelah itu aku akan kembali kepadanya lagi mendengarkan lanjutan apa yang diinginkan Hatta takziyah hajatah sampai selesai hajatnya. Allahu Begitulah para sahabat mengagungkan siapa yang mengagungkan oleh Allah. Jaelalah. Sebab mereka mengagungkan siapa? yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman itu buta, peninggalan orang tua Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ketika hidup selalu mengunjungi Ummu Aiman. Rasulullah wafat, maka ketika itu Abu Bakar Umar selalu mengunjungi Ummu Aiman karena Rasulullah nanti rasulullah mengamungkannya begitulah para sahabat ridwanullah alaihi wa ajmain na'am wa qala khulail ibn da'najin an qatada ta qala kharaja umar bin khattab radhiyallahu anhu min al masjid wa ma'ahu jarudul abdiyu faiza bi imra'atin barizatin ala dhahri at-tariqi fa sallama alaiha umar radhiyallahu anhu فردت عليه السلام وقالت إيهن يا عمر عهدتك وأنت تسمى أميرا في السوق أقاذن في السوق أقاذن ترع سبيان بأصقا فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ولم تذهب ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله, فاتق, الله. فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قارب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي الفوت فقال الجارون قد أكثرت أية همرأة على أمير المؤمنين فقال أمر رضي الله عنه دعها أما, أما تعرف Am ama tahu apa tahu ini? Ia adalah isteri anak Hakeem, yang Allah telah menyebut perkataannya dari di atas tujuh langit. Jadi Umar, Allah maha mengasihi orang yang dapat mendengar bin Da'lj, Khalid bin Da'lj telah meninggal dunia. Dikatakan oleh para hadits, Khalid خرج عمر مختاطب رضي الله عنه من suatu hari Umar keluar dari masjid wa ma'ahu jarud al abdi bernama jarud al abdi fa idha bi ala dhahri at-tariq tiba-tiba muncullah seorang perempuan ya, di tengah jalan fa sallama alaiha maka seketika Umar pun mengucapkan baginya salam ini menunjukkan bolehnya laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan jika dia merasa aman daripada fitnah. Kalau tak ke fitnah jangan. Pemuda dengan pemudi nggak usah salam salaman lah. Nanti kontak nenek nenek ucapkan salam. Ibu ibu kita aman kira kira, ya. Suaminya nggak pencemburu ucapkan salam. Kalau suaminya pencemburu jangan, bahaya perantem nanti. Jadi Umar mengucapkan salam. Para Rasul عليه maka dia menjawab salamnya Umar. Waqalat ihan ya Umar. Sebentar wahai Umar. Dia pun berkata sebentar wahai Umar. Ahitu kawan tu sama Umayran fi sukiokar. Aku ingat dahulu kau masih kecil. Orang-orang panggil kau Umair Dahulu kau main-main di pasar okaz. Dia buka kartu Umar. <tutuk> tak peduli dia. Kadang-kadang kita seperti itu. Ada orang jadi pejabat alat dulu Aku ngasih makan kau dulu Ingat dulu Ketika kau luka aku yang menyuatiku Bawa ke rumah sakit Sekarang sok-sok kau Itulah kira-kira Bahasa Medannya <laughs> Jadi dia katakan ya, Ihan ya Umar Ah itu kau anta tusam, tusamma Umairan Fisuki Ukan Dulu di pasar Ukan Kau itu orang panggil Umair loh Umar tanya tasgir. Umar kecil, Umair. Taz'i'u sibi'ah Nabi Asaq. Engkau selalu bermain-main sama anak-anak kadang-kadang kau pukul mereka pakai tongkatmu. Yang Aku ingat kau dulu degil mesti kecilmu. Ya? Falam tadha bil-ayam, hari pun berputar. Hatta sumita Umara. Lambat laun engkau pun dipanggil orang Umar karena kau sudah gede. Kau sudah besar. Ya, gede, ya. jelek kali bahasa Medan. Apa bahasa Jawanya? Gede. Dewasa. Walam tazabil ayam. Hatta sumita amirul mu'minin. Lambat laun hari berputar. Sekarang kau orang panggil amirul mu'minin. Sekarang orang panggil engkau presiden. Dulu siapa kau? Ya. Subhanallah. Fattakillah farrafirraiyyah. Kerana itu takutlah engkau wahi umar. Dalam rakyatmu ini. Dalam mengemban amanah takutlah engkau, ya? alam mengemban mengayomi semua rakyatmu, fatakilah firanya dalam rakyatmu, kau takutlah kepada Allah subhanahu wa taala, wamilanhuman khafal ma'ida wa karuba ale hilba'idoh ketahuilah orang yang takut dengan sesuatu ancaman yang jauh menjadi dekat dengannya. Kalau kita takut rumah, seketika lari kita supaya cepat sampai rumah. Kalau orang takut ya Tengok Ada pohon-pohon besar Ada suara-suara Lari Takut, orang takut dia lari Subhanallah Kalau kita takut daripada Allah subhanahu wa ta'ala Lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu bedanya ilallah, Berlarilah kepada Allah Takut dari makhluk, kita lari pada makhluk Takut dari singa, berlari dari singa Takut kepada Allah, berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya. orang yang takut mati, dia takut terluput membawa bekal. Fakal jarut. Berkatalah laki-laki bersama Umar, Jarud jarut, jarut alabdi. Dia tak tahu siapa perempuan ini. Begitulah kalau orang tak tahu. Ya, seperti apa lubah ketika dia berwuduk di tengah-tengah orang banyak. Disorong-sorong terjatuh-jatuh dia. Orang tak tahu dia itu siapa. Abdullah Mubarak. Dia sedang ramai-ramai orang antrian ketika haji. Terjatuh dia. Tolak-tolak orang. Ada yang tahu. Ken tahu siapa ini. Ini Abdullah Mubarak. Barulah orang heboh. Ya. Kata Abdullah Mubarak inilah sesungguhnya kehidupan. Yang inilah aslinya kita ini. Tak dikenal seperti inilah. <laughs> Maka dia berkata kepada khawla. Qat aksarti. Banyak kali omonganmu, ayat marah, banyak kali omong muayu perempuan, alamir muaminin, kau omong banyak kepada siapa ini yang kau ajak bicara, ini amir muaminin, subhanallah, yang tunduk di bawahnya kerajaan-kerajaan besar, di bawahnya tunduk bersiah, kau ngomong seperti itu. Fakohal Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun berkata kepada Jarud, kepada Jarud, dakha, biarkan dia ngomong. Amat ta ha? kau tak tahu siapa ini? Hati ini Qaulah bintu Hakim. Dia ialah perempuan bernama Qaulah bintu Hakim, alatilah Allah Qaulah min fukir sambatin, min fukir sabit sambatin. Dia lah perempuan yang Allah dengar suaranya, perkataannya Allah dengar dari atas tuju langit, dari atas langit yang ketujuh. Fa Umar wallahi ahq an Allah saja mendengarkan perkataannya demi Allah Umar lebih layak mendengar perkataannya siapa Umar Allah saja mendengarkan perkataannya saya tak dengarkan subhanallah satu paragraf lagi baru kita tutup kajian fadal qala ibnu abdul bar warawina min wujuhin an warawaina Waruina min wujohin an Umar bin al-Quttab anhu xarja wamaghul nasa, fmera b'ajuz, fastauq fatku, favakfala ha, fajala yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, yhudusha, Hadhihi imra'atun sami'a Allahu syakwaha min fawqi sab'i samawatiin wa nah, ini berulang kembali kisah yang disebutkan sebelumnya. Demikianlah ikhwatul karom, kajian kita semoga Allah berikan kepada kita kesabaran untuk mengikuti kajian kitab ini sampai selesai. Jangan nentu menunggu ditinggalkan dahlah, paling itu-itu aja diulang-ulang ustaz Siapa bilang ulang-ulang? Ini kita sebutkan dalam quran dalam hadis Katakan sahabat tabiin, tabi, tabi utabiin, memang empat supaya kita yakin, tak lagi digoyang-goyang. Nanti nengok YouTube dah tergoyang. Mantap ustaznya oratornya berapi-rapi, meleleh. Ia juga. Jangan. Ini setelah ini tak ada goyang-goyang lagi nih. Istiqomah. Ia buang semua yang di sini. Campakkan jauh-jauh. Sampah semuanya itu. Wallahu taala alam assalamu warahmatullahi wabarakatuh